Timpului. Caz de pe mine, Veche tencuială, Cojită de pe zid cu aspră gheară. În aer fugi Ca frunzele când zboară, Te zdrențui ca o putre obială. Te scurgi Din trup, din flori, Din zare amară, Ca sângele dintr-o arteră goală. Țap negru, făgurit În hăituială, te arunci Din mine în râpa milenară. Aș sparge glinzi. Și-aș seca toace, să nu mai văd cum mă despoi la piele. Tu, lotru cu pistoale și gârbace, mă jefui de lumină și inele, Praf și cenușă face mi te face, pâlhar de stele și fecior de lele. 14.4.1968 1968.